A Lanz Délok törvénye Ronnie teljes huszonnégy órát aludt. Közben Cresby keresett számára néhány ruhadarabot, csizmát és egy viseletes, de jó állapotban lévő szombrérót, hogy az új intézőnek mégiscsak emberi külseje legyen. Ronnie nem utasította vissza az odakészített ruhát. Miután megmosdott, átöltözött és borotvákozott, Cresby elégedetten állapította meg, hogy az új intéző elég jó vágású ember olyankor, ha nem öltözködik madári való ruhába, és nem visel több napos borostát az arcán. Ez lesz a lova, magyarázta Halsey, egy gyönyörű, hatalmas szürkére mutatva. Szegény boldogé volt. Ő maga járt hetekig utána, amíg elfogta. Kétűnő állat, csak kis jévad. Ronnie megveregette a lónyakát. A szürke rossz széthúzódó innyel kísérletet tett arra, hogy új gazdája karjába harapjon, de nem sikerült. Az intéző egy kézzel megragadta az ablát és előrelögte a lófejét, ugyanakkor a bordája alárugott. A szürke rémült nyihogással ágaskodni próbált, de Rony durván visszarántott az zablájánál fogva a földre, és szokatlanul hirtelen módon a nyerekbe vetette magát. – Wickednek hívják a lovat! – jegyezte meg nem szereti a gazdáját, de ha erős kézzel bánnak vele, akkor szót fogad. A szürke megérdemelte, hogy gonosznak nevezzék. Nem volt olyan nagy korlát fatörzs, ahol ne próbálta volna kidörzsölni a lovasát. És úgy látszott örülne, ha a nyergében ülő ember alsó lápszárát odaszoríthatná valamihez, vagy eltörje. Állandóan figyelni kellett, mert mindig kész nyújtogatta a nyakát, hogy megharapja a gazdáját. De néhány ütés, rugás vagy sarkantyúzás észletérítette hamar, és ilyenkor csodálatos teljesítményekre volt képes. Szép csorda, mondta Rony a szürkén léptetve. Elég rendes, feleltek Resby, aki vezette. Csak furcsa, nagyon furcsa. Mennyiben? akár uh -huh, akárhogy is nézem, nem látok borjút. Úgy? És mivel magyarázza ezt? Ahol a marhákat tenyésztik, ott általában van borjú is. Különösen ebben az évszakban. Ahol nincs borjú, ott a marhákat nem tenyésztik, hanem kifejlett állapotba szerzik be. Igen, ez valószínűen hangzik, csak, csak ugyan nincs borjú. dünnyögte Kresbi. Viszont ennyi marhát vásárolni, ahol nem tenyésztenek, tudj Isten. Mit gondol? kérdezte határozottan az övegkávból. Megmondja? Szerintem nem sok pénzt adtak ki ezekért az állatokért, felelte nyílt a Rauni. Azt hiszi talán, hogy a lansdélok marhatol vagyok? Rauni vállat vont. Én csak azt mondtam, hogy nem tenyésztik a marhákat, és nem vásárolják. Hát ide hallgasson maga okos legény. Olyan lansdél még nem született, amelyik csak egyetlen marhát is lopja. Ezt jó lesz, ha megjegyzi. Többet nem mondok. Az a vén alkalmazta, és ha nem mesélel mindent, bizonyára oka volt rá. Majd, ha megérkezik, beavatja magát a dolgokba. Addig meg azt ajánlom, hogy ne foglalkozzék itt a borjak és a tehenek kérdésével, mert aki itt a kolorádó fensíkon szimatól, az nagyon hamar lőporfüstöt szagolhat. Várjon, mondta Rauni, mert a forradásosodéba akart lovagolni. Mi történt a megkötözött emberekkel? Természetesen kiszabadítottuk őket, mi szabadítottuk ki őket, vigyorgott diadalmasan. A Bolond Lonsdale kóbolyai, mert így nevezzük azt a vén disznó no George, nem is szóltunk Owen embereinek. Hát nem közös a bírtok? Owen lonsdale külön emberei vannak? Külön? <gül> Majd megtudja, hogy mennyire külön. Mikor kiszabadítottuk Bruce-t, owen -t és a többit, az nagyobb szégyen volt számukra, mint a fogság, de többet igazán nem mondok. Ez a gazda dolga. Remélem, ma végre megérkezik az a vén gazember, mert az egy gazember én mondom magának. Azt hiszem, valahogy el kellene intéznem Owen Lansdélvel ezt a dolgot. Az el lesz intézve, legyen nyugodt. Hogyan? Természetesen meg fogja ölni magát, erre mérgetvehet. De azért ne tegyet, Owen golyójától biztosabban és gyorsabban pusztul el. De? Semmi, de. Owen megöli magát, ebbe nyugodjon bele. Kár lenne vitatkozni róla. Ez biztos. És ellova volt. Ronnie egyedül maradt. Még nem kezdte meg intézői tevékenységét. Meg kell várnia a George Lansdált. Úgy látszik, hogy előbb néhány dologról tájékozódnia kell. A forró délelőtti napsütésben gyönyörű csordák kóboroltak vagy pihentek. Csupa válogatottan szép állat. Tehénbőgés, ostorpattogás hangzott fel itt is, ott is. Ronnie megnézte az egyik állaton a billogozást. Háromszögű jel volt az ökörtomporába égetve. Ez tehát a Lonsdale bélyek. Ilyesmit tudni kell. Később véletlenül egy másik állaton is megpillantotta a jelzést. Ennek egy kereket sütöttek rá a bőrére. Kétféle jelzés lenne. Vagy ez talán óven állatai közül tévedt ide? Rövidesen különös felfedezést tett. tíz húsz különböző módon megjelölt állat került eléje. Ez csak akkor lehetséges, ha lopott marhákról van szó. Ahány bélyegző, annyi farmról valók az állatok. A lancdélok mégis marhatolvajok lennének. Ha nem marhatolvajok, egy bizonyos, ezen a fensikon lopott marhák legelnek. Közben egy vízú folyóhoz ért. A gránittorlasz mellett folydogált, mint egy természetes határral is megjelölve a két birtok közti határt. A sziklakoloncok közötti kapu nyílással szemben deszkapalló vezetett át a vizet. Ronnie elhatározta, hogy megnézi a másik csordát is. Wicked, mikor a hidra léptek, megállt, felhorkant és idegesen kapálta a fát az egyik patájával. No, mi az? Te fész a hittól? Előre, te bestia! Belevágta sarkantyúját a szürke oldalába. Az állat nekérugaszkodott és átvitt a túlsó oldalra. Itt először egy kiszáradt meder következett, mintha a természet mindenképpen kétfelé osztotta volna ezt a területet. Valamikor a kis folyó így szelte át a fensíkot, de egy hegycsúszamlás következtében elhagyta a medrét, és ott távolabb mosott újjágyat magának. Az üres medert benőtte a gaz, és lapos nagy kövek hevertek mélyen. Mintha folytatása lenne egy George stordájának. Lomha nagy háta hullámzása töltötte meg a síkot, és tömött sorokba vonuló gyönyörű állatok legeltek mindenfelé. Wiked a holt medren sem akart áthalagni, Miféle ijedős állat ez? Igazán nem látszik rajta. Újabb ösztökélésre nekifutott a zároknak és átugrottak. Egyszerre csak két lovas tűnt fel hirtelen. Az egyikben Ronnie fölismerte Owen harcsabajuszú szögletes arcú kísérőjet, akit a többiekkel együtt megkötözött. Jó napot, fiú, kezdte ez új intéző. Kezed fel, kiáltotta a harcsabajuszú. Gyerünk, mert nem teketóriázok. A revolverét egyenesen Rowny mellének szegezte. A másik nem is húzta elő a fegyverét, csak vigyorgott. – Ez szerencsés fogás, Bruce! – mondta. – Nem is annyira ezért az alakér, hanem a buldog lova miatt. – Tánkira bolnak? – kérdezte Rowny két kezét hanyagul kissé feltartva. – Mondja meg, kérem, hogy mit akarnak, mert elfárad a kezem. – Fordult a mongol arcihoz. – Fogjuk, lejtjük. A lovát és a fegyverét elkobozzuk. Így szól a törvény. Miféle hülyeség ez? Amit mond, az nem törvény, hanem rablás. Lassabba a hé! Kiáltott rá Bruce. Itt a Colorado felsíkon a lánzdélok törvénye parancsol mindenkinek. Aki fegyveresen lép a szomszéd földjére engedély nélkül, az fogoly. Ronny már közben tisztában volt mindennel. Az a bolond Cresby nem világosította föl semmiről. Úgy látszik, itt valamiféle hadi állapot van. Ezért, amikor Bruce gyanútlanul éppen a közepén tartotta magyarázatnak, Magasra tartott jobb kezét ökölbe szorítva bemutatta villámgyors ütését, ami ellen lövésre kész pisztoly sem védi meg azt, aki nem számít rá. Az ökle úgy zúdult a bajuszos állkapcsára, hogy az, mint elhajított kőzuhant le a lóról. A másik alak a pisztolyához kapott, de mielőtt kiránthatta volna, az új intéző ökle gyomron csapta, és a gyomor körül összemarkolta a ruhát. Aztán egyet csavart, egyet rántott, és a cowboy tized másodpercig róni félkezén lebegett a levegőbe majd nagy ívben, néhány ilyetten szétrebbenő marha között döngve a hátára esett. Visszafelé kiderült, hogy a rossz indulatú, alattomos Wicked nem is olyan félénk, mert egy ugrással vette az árkot, és amikor elhagyták a torlaszt, a dobogó hítól sem riadt meg. Közben Rauné fülem mellett golyó fütyült el. Csodálkozva látta, hogy amikor a sziklagát túlsó oldalára ért, nem nőttek rá többet. Presby és valamennyi társa izgatottan várták, egy csoportba verődve a túlsó oldalon. – Ember! – kiáltotta Cresby. – Megkergült egészen, átlovagolt az ellenséghez. – Menjen a pokolba a titokzatosságával! Úgy látom, akkor is itt átották volna a szájukat, ha engem ott nagyon vernek. – Ebben biztos lehet, kis ujját sem mozdíthatta volna senki. Nézze, ott a túlsó oldalon 25 fegyveres ember figyeli fogcsikorgatva, és egyik sem lőhet magára, amíg a sziklákon innen van. Szóval, ha engem lelőnek, azt maguk úgy nézték volna, mint valami színi előadást. Erre nem felelhetek, mert színi előadást még nem láttam, de ha a színi előadás közben megölhetnek valakit anélkül, hogy a nézők közbe lépnének, akkor úgy néztük volna. Nem mondanám meg, hogy miért? Ez a törvény. Miféle törvény? A Lonsdale-féle törvény. Rowny pofon tudta volna ütni Ha itt más a törvény, azt mondják meg az embernek, különben... Halsey vigyorgott. Különben félkézzel dobálja ki a pasosokat a nyergéből, és úgy vágja őket szájon, hogy revolverestől lerepülnek. Adjatok inni, mondta Ronnie türelmetlenül, mert ha azt is tiltja a törvény, éhatan ennyit akart. Csak délben pontosan kettőkor az intéző együtt a gazdával. Ezt jegyezze meg. Az ördög látott még ilyen helyet. Ez a két lonsz dél testvér talán haragban van egymással. Szó sincs róla. Nézzek, Lesbi, azt hiszem csak leghelyesebb lesz, ha elmond mindent. Mondta egyre türelmetlenebből Ronnie. Mert úgy látom, itt bajba keveredhet, aki tájékozatlan. Itt, mondta Judd, kihangsúlyozva a szót, Semmi vaja sem történhet, ha nem megy át Owen birtokára. De hiszen Owen Lonsdale, amint látom, nyugodtan lovagol keresztül a szikra kapuján, a mi oldalunkra. Kiáltott Ronny, és egy közeledő lovasra mutatott, akiben felismerte Virginia Lonsdale kísérőjét. Hát, hogy a fenében elovagolhatna a mi oldalunkon? Feleltek reszbi. Nem tud különben bejutni a várba. A két gazdára nem vonatkozik a tilalom. Hát érintkeznek? Én azt hittem, hogy gyűlölik egymást. A kavolyok harsogó nevetésben törték ki. Ez ember! Hallatta szokásos felkiáltását Krezbi. Hiszen a két lonzdő együtt lakik. Gyűlölik egymást és együtt laknak. Miért laknak együtt, ha gyűlölik egymást? Így írja elő a törvény. Ebben a pillanatban Óvan észrevette rangit, megsarkantyúzta a lobát, és egyenesen feléje nyargat. Ronnie önkéntelenül a revolveréhez kapott. Lonsdale még sebesebben vágtatott, és ott állt meg ügyesen, közvetlenül az almás szülke előtt. Néhány másodpercig mozdulatlanul nézték egymást. Owen szeme hirtelen felvillant. A szoborszerűen szép, kemény férfi arcon különös, kegyetlen mosolyra húzódtak a keskeny ajkat. Örülök, hogy itt látom. Elhiszi? Ronnie megértően bólintott. Elhiszem és miután egyesmást hallottam amit magáról, én is örülök, hogy találkoztunk. Összevillant a szemük. Nagyszerűen megértették egymást. Owen tekintette, így egészítette ki a szavakat. Örülök, hogy látlak, és a közelemben tudlak, mert így legalább bizonyos vagyok benne, hogy meg foglak ölni. A Róni tekintete azt mondta. Örülök, hogy rám találtál, legalább nem hiheti senki, hogy csak Cserlel tudlak legyőzni. Szakértő pillantásokkal miregették egymást. Ha érdekli, hogy miért kellett a lovait akalata ellenére kikölcsönözni, mondta Ronnie. Winston óta lovagoltam, és... Owen alabigyeztette az ajtát, és megvetően legyintett. Felesleges mentegetőzés. Ha George intézőnek alkalmazta, akkor természetes amit tett. Azt hiszi, rabló vagyok? Azt. Ronnie arca elsötétült. Önkéntelenül megnyomta térdével a lovát, hogy ez közelebb farolt a másik állathoz. Téved, nem vagyok rabló, Felelte nyomatétkal. Először életembe beszélek lopott marhák tulajdonosával. Most Owen homlok a ráncolódó. Úgy érti ezt, hogy marhatolvaj vagyok? Úgy. Lonsdale még közelebb nyomult a lovával, a két állat nyerge egymás mellett volt. Owen és Roni arca szinte összeért. Jobb keze mindegyiknek a revolveren nyugodott. Itt könnyű szemtelenkedni, sziszegte – Valaki bizonyára elárulta magának, hogy ezen a birtokon nem szabad fegyvert elsütni. – Bármikor elmehetünk sét a lovagrásra. láttam egy szép kis erdőt. – Hovannacza felderült. – Akkor hát nagyszerűen megértjük egymást. Nekem is kedvenc helyem az a kis erdő. – Akkor hát kár tovább erről fecsegni. – Hovann loszdél. – Igazad van. A kis erdőben bővebben beszélgethetünk, és végleg letárgyalhatunk mindent. A maga elődje bódog, és ott járt szerencsétlenül szegény. Hamarosan elnevette magát, és barátságosan intett a kezével. Aztán megsarkantyúzta a lovát. Ronnyi ugyanolyan őszinte szívélyességgel viszonyozta a búcsút. Arról lett figyelmes, hogy Cresby káromkodit. Az ördög vitte volna azt a vén bolond Miért? kérdezte Rowny. Mert jó tudja, hogy miért hozta magát ide. Beszéljen világosabban. Hát majd világosabban beszélek. Az a vénbolont azért hozta magát ide, mert nem adja fel a reményt, hogy valaki mégiscsak lelövi ezt az óvont. Mielőtt Roni felelhetett volna, egy gúnyos hang szólalt meg mellettük. Ó, ostoba fecsegő vagy, Cresby. Vénségedre teljesen meghűlsz. Az öreg George Lindsay ért melléjük észrevétlenül, porleptelóván látszott, hogy messzi útról Mr. Lonsdale, mondta Roni sötétben. Amint látja, elfoglaltam az állásomat. Gratulálok, felelte a gazda és kezet nyújtott. Bevallom, nem hittem volna. Most jöjjön ebédelni. A Lonsdélvárban az intéző a gazdával egy asztalnál étkezik. Ronnie az evés helyett inkább viszkit kívánt. Szinte elfeledkezett az italról. Érdekes. Úgy látszik azon mértékben, ahogy közeledik a régi, rendes munkás életkörülményeihez, ugyanolyan arányba szűnik az alkohol utáni vágya. Figyelmeztethetett volna, mondta Rony miközben a kapu felé lovagoltak, hogy útközben nem nagyon emlegessem a maga közgyűlöletben álló nevét. Miért? Meg akarták lincselni? kérdezte mohó érdeklődéssel a hatalmas öregember. Igen, életveszélyes módon adták tudtomra, hogy nem vagyok rokon szemves utas. Lelkiismeretlenség volt, hogy tréfából kis hiány agyon veretett. Egyáltalán nem tréfából tettem. Ha mindenféle alakoknak sikerül agyonverni magát, akkor alkalmatlan ember arra, hogy nálam intéző legyen. Ez volt a vizsga. Miután él, tehát nem csalódtam magában. A kapuhoz értek. Leugrottak a lóról, és George Lansdale búcsút intett intézőjének. Viszontlátásra, csak menjen az ebédlőbe, én is mindjárt ott leszek. Előbb lerázom kisi a port magamról. Az ebédlőnek használt szobában már ketten voltak. Virginia és Owen. Hirtelen elhallgattak, mikor Ronnie belépett, mint a róla beszéltek volna. A lány maga se tudta, miért, elpirult. Megérkezett az apja Miss Lonsdale. Tudom, láttuk az ablakból, ugye, Owen, apa nem szíd össze, amiért megléptünk? Sőt, egész biztos, hogy örülni fog. Felelte, óvon, kedvesen. George meglepett engem az új intézővel, én megleptem őt a nevelt lányával. Folytatta vidáman. Ja, igaz, még nem is dicsértem meg magát, kedves barátom, a múltkori tréfájáért. Kellemetlen volt ugyan órákig megkötözve a napon feküdni, de megérte. Szép tréfa volt. Ronnie ugyanolyan gondtalan vidámsággal felett. Hát alkalmilag majd viszonozhatja. Egészen biztos lehet benne, hogy visszafizetem a kölcsönt fel nevetve ovan. Vidáman beszélgettek. Óvan, még Roni vállára is tette a kezét. Virginia örömmel látta, milyen derűs, szívélyes kapcsolat van a két férfi között. Nyílt, kedélyes emberek, akik úgy látszik értik a tréfát, és nem gurulnak dühbe hamar. Érdekes, gondolta a lány, hogy mit jelent egy férfinél néhány külsőség. Mennyire féltettől az embertől, mikor rongyosan, borostásan lovagolt vele éjszaka? És így kísér nyomban látszik rajta, hogy nyílt, okos jószívű ember. Nagy sötét szemei bíztatóan derűsen csillognak. Most belépett George Lansdale, Ahogy megpillantotta a lányt visszahőköt. Mi volt ez? Egy másodpercig Ronnie nem is tudta jól látta -e az ősz ember arca szinte eltorzult a gyűlölettől. De már abban a pillanatban elsimult ez a dühös kifejezés. Sőt, Lansdale vonásai felderültek. Virginia hozzásiértett és megölelte. A dühnek azt a villanásnyi kifejezését csak olyan éles megfigyelő láthatta, mint Rowney. Hm. Úgy látszik a lonsdájfővérek született komédiások, alapította meg Rowney. Erre felé megszokott dolog az erőszak. A durvaság, a bűn, bosszú, de a színlelés ismeretlen valami. Ez a két ember ízig-vérig férfi. De milyen furcsa, hogy ehhez a tulajdonságukhoz a gyáva városi ember alakoskodó természete járul. – Ugye nem haragszol? – kérdezte Virginia. – Ó, örülök, hogy látlak, kislányom, de hogy jutott eszedbe ilyen váratlanul betoppanni? lépett a nagybátyához és megszorította a kezét. – Én vagyok a hibás George. – Gondoltam – bólogatott nyájasan az öreget. Mikor megkaptam a leveledet, amelyben írtat, hogy New Yorkba jössz megvizsgáltatni magad, mondta a lány, aggódtam miattad. Sürgőnyöztem Prescottba a címedre, hogy szeretnék eljönni hozzád, és tesíts, mikor érkezhetem. Owen felelt a nevedbe, aztán kijött elém a Léma vasúthoz, és elhozott ide. Igazán kellemes meglepetés. Az új intézőt, amit látom, már ismeritek. De mennyire? kiáltotta Owen nevetve. Válogatott legényeimmel együtt, megkötözött és magával vitte valamennyi lovamat. Az idősebb, fürgén ide-oda mozgó szemmel kérdően nézett rájuk. Óvam, Robin vállát veregetve elmesélte a tréfát. George Lonsdale arca most nem változott. De a két szem, a két szem valami alig visszafolytató csillogással fénylett fel. Őjünk asztalhoz! mondta most már minden a lakoskodás nélkül őszinte lelkesedéssel. Iszunk az új intézővel Virginia egészségére. Felbontok egy üveggel a száz éves tekillából. Roland Carey szereti az italt. Olyat így most, ami ember még nem volt része. Összesen három üveg van ebből a háznál. Remegő kézzel töltötte be a pálinkát. Owen mosolygott, de a ócimpái tágultak. Ronnie csodálkozva figyelte őket. Ezt az üveget nem Virginia érkezésének örömére bontják. Ezt Owen megszégyenítésére is szák. Köszönöm, mondta kedvesen Owen. Ebéd előtt nem hiszom még a te barátaiddal sem, George. Maga szeret hinni? kérdezte Virginia Ronit. Igen, szeretem az italt. Mohon egyhajtásra kiitta a nehéz tekillát. A megkönnyebbülő alkoholista sóhajával tette le a poharat. Csak akkor vette észre, hogy Virginia alig észrevehetően megborzong. Egy legény behozta közben az ételt. Derűs hangulatban ebédeltek. Hogy tisztába legyen a környezetével, Kerry, fordult és közben élénken az öreg. Virginia nem az édeslánya. Egy jó barátom gyermeke. Szegény Kennedy áldozatul esett egy gyalázatos rablótámadásnak, és a két éves árvát örökbe fogadta. Azért mégiscsak olyan a helyzet közöttünk, mintha saját lányom lenne. Igaz, Virginia. Virginia szeretettel megsimogatta nevelő apját. Még mindig nem tudom, miért akarsz New Yorkba menni orvoshoz, hiszen olyan erősnek látszol. Semmiség, legyinte George. Néha kínoz a reuma, és itt nyugaton az orvosok csak a sebészethez értenek igazát. Golyót kivenni meg kész összevarni. Nekem nem is mondtad, hogy beteg vagy. Szólt közben rosszalóan Owen. Nem olyan komoly, hogy közölni kellett volna veled, felelte megnyugtatóan az idősebb. Ronnie ismét érezte, hogy minden szó mögött valami rejtett értelemlappang. Azt látta, hogy Virginiának sejtelme sincs az viszonyokról, nem is foghatodjon. A két rokon közvetlenül jókedvűen beszélgetett, és közben versenyeztek, hogy melyikük legyen figyelmesebb és udvariasabb a lányhoz. Talán Ronnie se vette volna észre ha nem tapasztal már előzőleg néhány furcsaságot itt a Lonsdale birtokon. Ebéd után előkerült George pipája. A másik két férfi cigarettázott. Igazán családias és meghitt volt a hangulat. Most a szobámba megyek, mondta Virginia. Ha akarod, Owen, um, egy óra múlva kilovagolhatunk, ahogy megbeszéltük. Nagyon jó lesz, adta rá George. Nekem úgy sincs időm. Az új intézőt kell bevezetni a gazdaság ügyeibe. Az ajtóig kísérte Virginia-t, még mosolyogva utána nézett a folyosóra, azután visszafordult a szoba felé, és nyomban eltűnt az arcáról minden vonásnyi derű. Mintha nem is ugyanez az ember lenne, amelyik az imént mosolygott. A dű és a gyűlölet kifejezésével nézte az öcsét, aki szemtelen mosolya fújta a füstöt. Lelketlen gonosz gazember vagy Óvan. Óvan <gül> nevetésére az idősebb elsápat. Ronnak kínos volt ez az egész. Úgy érezte, hogy semmi köze az ügyhöz. Nem kellene most itt lennie. Megvetlek, óvan. A lánzdélok, ha gyűlölték is egymást, férfiak voltak. Nem vontak bele a harcba őket. Az első elpuhult kölyök, aki nem az öklével üt vissza, hanem a lányomon keresztül akar bosszút állni, az első hitvány és gyáva Lonsdél te vagy. Óvan egy ugrással a másik előtt állt. Rony odaugrott és szétlökte őket, mielőtt összecsaphattak volna. Azt hitte, hogy a két Lansdell tiltakozni fog a durva közvelépés ellen, de ezek mosolyogva eltávolodtak egymástól, mintha megszokták volna az ilyesmit. Nekem semmi közöm az ügyhöz, de figyelmeztetem magukat, hogy Miss Lansdell a közelben van. Magait ne figyelmeztessen, kiáltotta ingerülten óvon. Azért, mert kénytelen vagyok egy asztaláll ülni egy ilyen Rony elé állt egy hirtelen lépéssel. Egy mi Ohó hó fiatalember! talán meg akar félemlíteni? Ide figyeljen, haj! Megragadta rony a kabátjánál. Mr. Lonsdale, vegye el rólam a kezét. Pillanatnyi támadt. George egy vérengző állat rossz vágyakozó pillantásával figyelte őket. Majd számolunk még, sziszegte a Úgy is van számolnivalók, de nem itt. Utoljára mondom, hogy vegyelle le rólam a kezét? Lonsdale megvető ajak bigyeztéssel elengedte. Rony szeme összehúzódott, mint egy ugrásra készülő macskának, aztán rekedtem, mondta. Ha még egyszer megérint, nem figyelmeztetem. Fütyülök a figyelmeztetésére, érti? Magával úgy is elbánok, ebbe biztos lehet. Nem fogom kerülni az alkalmat Owen Linsdale. Ronnie úgy érezte, hogy őrá is átragad a gyűlöletnek ez a harcra ingerlő forró légköre, ami itt tűrhetetlenül feszíti a levegőt. Miért csaltad ide a lányt? kérdezte George a másikat. Nem csaltam le, vigyorgottóval. Gondoltam helyettesítelek. Miután fogadott lányot, tehát rokonom. Ennyit talán még te is megtennél neked. Prescottba sürgőnyzött, hogy jön. Külön lovas küldönc hozta el a táviratot. Azt feleltem helyettet, hogy csak jöjjön. Elébe mentem. Átlátok rajtad, Óm. Érzéken csapást akartál mérni rám. Tudtad, hogy mennyi igyekezettel tartottam eddig távol innen Virginia. És azt hiszed talán, hogy most az ő kedvéért elhagyom a várat, és neked jut minden a törvény szerint. És ha úgy van, milyen eszközökkel harcolsz? Talán nem válogatod gyilkosokat hozol intézőnek? Azt reméled, hogy valamelyiknek talán sikerül végezni vele. De csalódni fogsz, mind buldog után megy, érted? Ha téged nem is küldhetlek a pokolba, tévedsz. Ezt az embert nem fogod elintézni. És most csak egyet mondok neked. Azt hidd el, ha Virginia megtud valamit arról, hogy mit csinálunk itt, hogy mi történik a Lanzdélvárban, akkor... Akkor? kérdezte fölényes mosolyalóan. Akkor megszegem a törvényt és végzek veled. Ezt jegyezd meg. Owen nevetett. Talán bízd inkább a gyilkolást erre a szakemberre. Úgy beszélnek rólam, hogy az nekem nem tetszik. Mindent meg fog érteni, ha ismeri majd a törvényt. Most csak annyit, magyarázta George, hogy ez az ember nem nyúlhat hozzám, sem én ő hozzá. Aki megüli a másikat, az elvesztette jogát a birtokhoz. Nagyon sok a beszéd, mondta Nyegle hangon, van. Ami a lány illeti, tőlem hazudhatsz neki, amit akarsz. Nem rontom el a komédiára. Csak játsz előtte a becsületes embert. Úgy sem játszod már sokáig. Hogy érted ezt? Azt hiszed bolond? El tudod titkolni előlem, hogy beteg vagy? Ostoba oh, a hazugság! Láttam már néhányszor, amint elszédülsz a nyerekbe. aztán körülnézelt, hogy észrevettek-e. Olyan kárörvendő diadalmas hangon mondta ezt, hogy Romi megborzott. Ilyen gyűlölettől fogalma sem volt eddig. Még nagyon sokáig kell várnod ahol Beteg vagy, George, Megöregedtél, felőrülöttél, és addig titkolod, míg egyszer csak lefordulsz a lóról. George arcán gonosz figyorba húzódott össze a sok apró ránc, és kárörvendően mondta. Abban sem lesz sok örömed, Owen. Már gondoskodtam róla. Ne félj, akkor is lesz kivel harcolnod. Hogyan, talán Virginia? Legyintett föléresen, Owen. Virginia-t kitagadtam az örökségből. Ő csak a tiszta jövedelmem kétharmad részét kapja. Az örökösömre száll minden jogom és birtok részem. Owen ökköl beszorította a kezét. És ki az örökösök? Ronald Carey. Ronnak sikerült elkapni Owen csuklóját, mielőtt még az ökle George arcába csapott volna. <tosz> az idősebb Lansdale kacagott. Mikor Óven kiment és bevágta maga mögött az ajtót, George Lonsdél ismét nagy pohárral töltött az ünnepi tekilából, aztán az ablakhoz ment, és kinézett a legelőn hullámzó sok sok szürke és barna foltos háttömegére. Nagyot sóhajtott, és visszafordult a szoba felé. Miért nem iszik? Most nem akarok, felelte keményen Róni. Itt elég mérget szív magába az ember a levegőből is. Beszéljen, kérem, mit jelent ez az osztobás a végrendelettel? Ez nem ostobaság. Maga az én vagyonom örököse. Olyan hatalmas vagyon örököse, hogy ha kétharmadrészt ad Virginiának a jövedelemből még mindig dúskálhat a pénzbe. Szép, mondta hidegen Ronnie, de mikor elváltunk, még azt se tudta, hogy elfogadom az intézőhelyét. Hogy végrendelkezhetett közben? Mindegy. Ha magát megölik, akkor megváltoztattam volna a végrendeletemet. Éppen boldogot akartam beiktatni örökösömnek. De fegyverrel a kezébe holdat találták az erdőbe. Ó, van végzett vele. Megtudhatnék végre valami közelebbit az itteni ügyekről? Mindent meg kell tudnia, felelte George és felállt. Több mint száz éve élnek a lancdélok ezen a helyen. Száz éve tart a versenyfutás közöttük. Melyik lancdél marad egyedül a birtokkal? Mi ez a versenyfutás? Nem értem. Ezt a szót még sokszor fogja hallani. Versenyfutással kezdődött az egész gyalázatosság. Több mint száz éve annak, hogy a Lansdale ősök elindultak nyugatra. Akkoriban azt mondták, hogy a Kolorádó felsíkján arany van. Megindult a népvándorlás. Nem is hinné, hogy a felsík vad ősi tája milyen népes volt itt addig, amíg az emberek azt hitték, hogy aranyat találhatnak a Rocky Mountain ezen lejtőjén. Amikor Arizona hatóságai látták, hogy milyen tömegben igyekeznek az emberek a kolorádó folyása ellen nyugatra jutni, intézkedtek, hogy egy régen szokásos módon tegyenek igazságot az új telepesek között. Mindenki ismeri azt a módot, amely már egy esetben a párnyirokat bírtokhoz juttatta, úgyhogy elejét vegyék a harcoknak. A versenyfutás Az aranyások között tegyenek így igazságot. Ha megindult valamerre a néppándorlás, elzárták az érkező karavánok elől a hatalmas területet, ahol állítólag arany van. Egy bizonyos napon, amikor már sok-sok szekér várakozott a kordon előtt, adott jelre megnyitották a sorompókat, és a férfiak futottak. Mindenki ott kapott kutatási jogot, ahon elsőnek állt meg. Most is így történt. Versenyt futottak a földért. hegynek fel. Két lonszdél család vándorolt akkor ide keletről. Unok Ők is futottak. Előzőleg sem fértek meg egymással úgy, ahogy Jórokonokhoz illik, és most úgy akarta a sors, hogy annyi ember között ketten maradjanak a hegyi ösvény utolsó fordulójában. Hogy ezután mi történt, azt senki sem tudja, és nem is fogja megtudni soha. Az egyik lancdél elsőnek ért ide fel a tetőre, a másik bezúzott fejjel ájultan feküdt nem messze a céltól. Kődobást tette harcképtelenné. A futók nyomába lovagolt a bizottság. Öreg telepesek a környék lakottabb részéből. Ezek döntöttek vitás esetben. Hugh Lonsdale, miután eszméletre tért, azt állította, hogy megelőzte már az unoka fivérét, mikor kődobás érte. Ezt Davy Lonsdale nem tagadta, csak azt tagadta, hogy ő dobta a követ. Hugh Lonsdale esküdözött, hogy egy perccel előbb, mikor megfordult, látta, amint Davy lehajol. Akkoriban nem volt időholmi aprólékos kivizsgálásra, tárgyalásra. A bizottság a fensígnak ezt a részét kétfelé osztotta. Egyik területet Dévi kapta, a másikat Hugh. Mindkettő úgy érezte, hogy az egész földarab neki jár. És a versenyfutás azóta nem ért véget. Minden Lonsdale magának akarja az egész birtokot. Két erődítésforma elhagyott épület állt itt akkoriban. Valószínűleg Mexikóból menekül spanyol hódítók laktak benne, akik nem tértek vissza ismét otthonukba valamelyik győztes forradalom után. Hugh és Davy azonnal hozzáláttak, hogy kiavítsák, lakhatóvá tegyék a beomlott szobákat, és főleg harcképessé tegyék az erődöt. Mert az ellenségeskedés nyomban megindult a két család között. Később, mikor a birtok kóbolyokkal is benépesült, valóságos háborút viseltek a lancdélok -ok egymás ellen. Apáról firúval szállt a halálos versenyfutás öröksége. Davy fia Charles kiszámította, hogy a folyó az ő birtokán van, és felépítette ezt a szikla hogy milyen munka lehetett ezeket az óriási koloncokat itt összehordani, azt képzelheti. És a másik lonszdél, akinek életkérdés volt a víz, természetesen minden áron küzdött ellene. Vad harcok közepén épült a fal. A Colorado fensíkon minden embert magukkal rántottak a versenyfutó lonszdélok. -ok. Az utolsó pásztorgyerek is gyűlölte a szomszédpásztort. Sok ember hullott el innen is, onnan is, amíg a torlasz felépült, és Charles elzárta a folyót saját birtokára de akkor már Prescottban működött a telepes bíróság, és Bart Lonsdale panaszára kimondták, hogy Charles köteles a folyón részt nyitni, amelyen a szomszédot bírtok vízhez jut. A telepesek bírósága akkoriban nem ismerte a tréfát. Érvényt tudott szerezni az ítéleteinek. Nem sokára magától is megoldódott volna a kérdés, mert egy hetcsúslamlástól a folyó megváltoztatta a medrét, és Bart földjére került, de ő már nem kezdett falat építeni. Az én apám aztán kiegyezett az unoka fivérével, aki Owen nagyapja volt. Egy alkalommal, mikor a két birtok kóbolyai között lövöldözés kezdődött, néhány megvadult állat taposta az egyik gyermeket. Az öcsém volt az áldozat. Ez a szomorú eset úgy látszott elsimítja az ellentéteget. A két lonszdél kibékült, és szerkeztettek egy törvényt az utódaik számára. Az egyik erődöt lerombolták. Elmentek a kormányzóhoz, és előtte állapodtak meg a törvénybe. A Lonsdale birtokon tilos fegyvert elsütni, csak a kívülről jövő támadás ellen védekeznek. Amelyik kávboj átlép a szomszéd földjére fegyveresen, annak mindene elkobozható. A Lonsdale birtokosok kötelesek közös épületbe lakni, és ha itthon tartózkodnak, együtt étkezni. Amelyik Lonsdale megöli, vagy megsebzi a másikat, az elveszíti a birtokhoz való jogát. Minden lánzdél felelős valamennyi emberé. A törvény vonatkozik a lansdélok törvényes örököseire, még akkor is, ha idegen leszármazott törökölni a birtokot. Aki a törvényt megszegi, az minden jogát elveszti a birtokhoz, és része a másik lansdélre vagy örökösére száll. Ezt a megállapodást a két lansdél aláírta, és a kormányzó saját kezűleg vezette rá, hogy a mindenkori kormányzó kötelessége lesz szerezni a lansdélok törvényének ha sor kerül rá. George ivott egy kort tekillát. Brownie maga elé nézett és tűnődött valamint. Most már sok mindent értett, ami eddig megfoghatatlan volt előtte. Óva napja és én, miután ránk maradt a vírtok, egy ideig még boldogultunk valahogy, de lassan két ismét elmérgesedett a helyzet. Jelentéktelen csetepatékból indult ki a viszály, és észre se vettük, már is újra kezdődött a versenyfutás. De most szörnyűbb volt, mint valaha, mert a törvényt be kellett tartani. És amit a békekedvéért írtak elő, az mind csak egy fokkal jobban fűtötte a gyűlöletet. Együtt kellett étkezni. A két birtok minden ember úgy vigyázott a határsértésekre, olyan boldogan csapott le arra, aki megtévedt, mintha a törvény csak azért lenne, hogy újból okot adjon az ellenségeskedésre. Az emberek éjszaka az erdőbe találkoztak, ha verekedni akartak egymással, de a törvényt betartották. Soha sem volt még itt olyan pokol az élet, olyan mélységes a gyűlölet, mint a törvény óta. Ha az emberek gyűlölni akarják egymást, akkor képesek arra, hogy a legnemesebb szándékot is a rontás szellemébe tudják felhasználni. Virginia néhai apja Kennedy kemény fickó volt. Amikor Kennedy meghalt, örökbe fogadtam a lányt. A gyerek téves múlt, amikor a feleségem megbetegedett, és el kellett mennie keletre. Minden áron magával akarta vinni a kislányt. Nem tagadhattam meg egy nagy nagybeteg kívánságát. New Yorkba a feleségem intézetbe adta Virginia-t, és az asszony halála után ott hagyta a gyereket. Időnként ellátogattam hozzá, és szép meséket mondtam neki a farmról. Lansdale ismét sóhajtott. Most már eljött nálam is az idő, hogy keleten keresem a gyógyulást. Ez általában azt jelenti, hogy az ember már hiába keresi a gyógyulást. Igazán csak reumája van? kérdezte Rowney, akinek az arca nem árulta el, hogy mi a véleménye arról, amit hallott. George sóhajtott. Hatalmas, széles vállai, most mint csüggedő szárnyak hajoltak előre, görbülten és szomorúan sütogta. A szívem. A vonásai ismét megkeményedtek. De ennek a Fenevad óvennek nem szabad megtudnia. Senkinek sem szabad tudni. Jaj, annak a várban, akim meglátják, hogy gyengül. Ez az ördög pedig már sejt valamit, pedig azt hiszem elég jól tartom magam. Csak félek, hogy nem sokáig. Rowny elgondolkodva szívta a füstöt. Nincs elég pénze, hogy elmenjen innen? Lansdél kacagott. Ravasz arcán megszámlálhatatlan ránc futott össze. Felállt a székről és zsebre dugott kézzel járkált. Szemében csak úgy ízott a gyűlölet. Már a dédapámnak is több pénze volt, mint amennyi ahhoz szükséges, hogy úri módon élhessen az ember bárhol a világon. De hogy képzeli, kiállni a versenyből. Itt hagyni ennek a nagyképű hencegő fráternek a diadat, korlátlan uralmat a Lansdélvár vár felett. Szó sincs róla. Maga lesz George lansdél birtokának egyetlen örököse. És mi biztosítja arról, hogy nem fogom kissemizni, misz Lansdélt? <gül> Semmi. De ez nem is fontos. A pénzemet a leányomra hagyom, és ez igen tekintélyes összeg. Lehet, hogy a birtok jövedelméből maga majd kisemmézi virginia sőt, nagyon valószínű. De ez nem fontos. A fontos az, hogy olyan ura legyen a Lonsdale-várnak, mint maga. Azt hiszem, elég őszintén beszéltem. Roni felállt. Igen, nyílt kártyákkal játszott. Köszönöm. Azt hiszem, a szoroson át elég könnyen eljuthatok Santa Fébe. Lonsdéj elcsodálkozott. Miért akarsz Santa Fébe menni? Mert nem leszek az örököse. Azt hiszem, ez van olyan nyílt beszéd, mint a magáé. Megbolondult? Emlékezzem vissza, ahogy winston -ba... Hagyjuk ezt. Most már tudom, hogy miért emelte fel a béremet öt dollárra, amikor meghallotta az igazat rólam. Maga nagyon jól tudta, hogy én ezzel az Ovennel hamar összerúgom a port. Azt hitte, hogy kitűnő gyilkos talál bennem, és esetleg megteszem magának azt a szívességet, hogy lelövöm az unoka testvére fiát. Egész közel lépett lancdélhoz, és merően az arcába nézve sziszegte. Ha másképp nem, hát orvul. Az öreg először összerezzent, aztán vigyorogni kezdett. Természetes, hogy nem azért választottam ki magát, mert a marha bélyegzésre kellett egy szakember. Igenis, itt harcról van szó, és az volt az érzésem, hogy maga az én emberem. Hát, ebben nagyot tévedett. Nem szerződöm gyilkosnak. Különben is torkig vagyok ezzel az elátkozott helyel. Mindössze egy lovat kérek kölcsön az útra. George Lonsdale arca eltorzult a düktől. Semmit sem adok. Ha konok és bolond, akkor hordja el magát. Pusztuljon maga, őrült! Az én ajánlatomat nem fogadja el, de arra képes volt, hogy egy nő miatt valakit hátúró. Elég! Két kézzel megfogta Lonsdél deszkányi vastag felső karjait és odatartotta elé az arcát. Ide hallgassuk! Vigyázzon a szájára, nehogy magával tegyem azt, amit óvennek szánt. Lonsdél meg akarta feszíteni loppant karizmát, hogy kiszabadítsa magát, de ilyetten érezte, hogy a fájdalom hasít a csontjába. Az izom elhal és elzsibbat, nem engedelmeskedik az akaratának, a rettenete szorító ujjak nyomása alatt. Aztán egy ellenállhatatlan erő lenyomta a székre. Nem kell a lova se, és ne nagyon mert megjárhatja. Keressen más gyilkost, érti? Ez volt az utolsó szavam magához, George Langdél, maga ördög. Elengedte az öreg karját, és anélkül, hogy még egy pillantást vetne rá, kiment. Becsukta az ajtót, és elhatározta, hogy nyomban útnak indult, de az első lépés után meglepetten állva maradt. Az ajtó mellett egy sarokomájából gyöngekéz nyúlt kifeléje, és megérintette a karját. Döbbenten fordult arra. Virginia lancdél lépett hozzá, és megrendült hangosítokta. Mindent hallotta, mindent. Az Isten legyen írkalmas hozzáj.